Його товариш вчасно зорієнтувався і втік. Все це тривало не довше хвилини. Біля мене підполковник Коноплянко, поручник Кохан і найбільше 15 козаків на конях. Бачу знову хмару червоних, яка на галявину, кінно і пішо. Скакуємо у корчі та стріляємо з ручних кулеметів, а червоні йдуть йдуть, і ліворуч з гущавника. Чую рясну стрілянину, то певно козаки б'ються, бо і на них наступають червоні, переважно піші. Нас обходять із боків. Чую голоси, команди. Сідаємо на кони і їдемо з револьверами в руках через гущавник. Не бачимо, але чуємо, що нас обходять піші. Стаємо, злізаємо з коней і ручними гранатами б'ємо в чоту, яка розлітається. За гущавником – поруби, через які проїздить група червоних. Голосно питаю їх, какая часть? Второй эскадрон Братславского полка. Это наше, кажу голосно та підморгую своїм, що зараз будемо атакувати. Їдемо навскізь. Ми вже в п'ятдесяти кроках. Кидаємося на їх. Їх багато, але вони не витримують заскочення і втікають. Багато з них зіскакує з коней і намагається втекти пішки. Я зарубав кількох. Козаки ловлять декілька коней, прив'язують у корчах. Чую стрілянину в різних місцях. Деякі з моїх козаків вже поза колом, яким нас оточено. Та стрілами й атаками вони тривожать червоних. Пізніше виявилось, що то був сотник погиба. З тридцятьма козаками він опинився за колом бою. Погиба зорієнтувався, що з нами може бути погано, тому сміливо наїжджав на червоних ззаду, шарпав, як міг. Він мав три кулемети. Підкравшись з ними до натовпу червоної кінноти, вкриє її густим вогнем, сяде на коней і скриється з очей. Потім у іншому місці повторить наскок. Два осередки бою цілком дезорієнтували червоних, що сприяло їхній розгубленості і певній апатичності. Хоча нас мало боронимось відважно, а маючи на собі совітські уніформи, несподівано нападаємо, знову милимо їх і зблизька стріляємо та кладемо червоноармійців цільними стрілами. Ще двічі атакуємо необережні групи червоних. Вони думають, що то непорозуміння та кричать, що вони свої. «Та проти сили нічого не вдієш. Червоноармійці все ж таки натискають. Їх багато. Мені не подобається, що вони мають з сотні. Зустріч наша з ними, коли ми на конях, не дуже-то приємна. Вже таких кілька піших груп ми зустріли. Підкравшись до них, розігнали гранатами. Врешті вони таки витиснули нас із лісу на величезні поруби в напрямку дяківців. Тут був колись старий ліс, але під час революції селяни його вирізали». Оскільки матеріал був дармовий, то нікому не хотілось згинатися спилкою. Не забирали й гілляк, тому на зрубі стирчали стовбури пнів майже у зріст людини та цілі купи гілляк. Перед нами останній лісок. Це вже, мабуть, приватна власність якого селянина, бо грабник окопаний ровом. За тим лісом починається чисте поле. Коли червоний на тім полі нас побачать, кинуться в погоню. Тому хочу за всяку ціну. Боронити цей лісок, спішуємось, ставимо два Люїси. Прив'язавши коней, козаки залягають. Раптом із корчів вискакує кільканадцять кінних на чолі з ковбасюком, за ними пре кілька сотень большевицької кінноти. Кличуть, щоб їхали скоріше, бо їх наздоганяють. Ковбасюк і Грабарчук в'їздять у лісок. За ними близько двохсот шабель червоних, вільно посуваються порубами. Але нас тепер уже більше на тридцять козаків і три ручні кулемети. З такою силою, коли добре і сміло вдарити в одне місце, можна пробитися назад у ліс. Підпустимо їх ближче, розіб'ємо на дві частини, а потім цими воротами вскочимо назад у ліс. Вже й вечір насувається. Стріляємо до червоних, які поволі підсуваються з шаблями в руках. Падають забиті вершники та коні. Большевики дійсно починають розступатися. Вони від нас, може, кроків за двісті п'ятдесят. Чую крик червоного командира «Резерв, вперед!» Бачу, навпроти підсувається колоною ще одна сотня. Сіємо по них кілька кулеметних серій, здержуємо їх. Тоді я гукаю до своїх «На коней!» Кажу козакам, що єдиний вихід вдарити на большевицьку резерву і пробитися в поворотному ліс. «За мною!» – кричує шаблею в одній та револьвером у другій руці –